Третата лекция, поговорки, пословици, изречения. Научи се да танцуваш с препятствията, ако искаш да вървиш напред. Не вземай нито едно решение преди да си се спуснал много дълбоко в себе си. Преците ни са общували с огъня и бурите, за да ги направят съюзници. Истината е винаги добра за казване. Превърни пристъпите на гнева в песен на Слънцето, значи ето как може да се използва енергията. Превърни пристъпите на гнева в песен на слънцето. Разбира се, това са елементарни работи, но за някои сигурно са даже трудни. Опитай се да схванеш тялото си като чист дух и в същото време дай на духа си реалността на тялото. Пак ще повторя. Опитай се да схванеш тялото си като чист дух и в същото време Дай на духа си реалността на тяло. Едно камъче да липсва и слънцата ще огаснат. Толкова единно, толкова е свързано всичко. Разшири кръгът на приятелите си, създърветата, планините, звездите, листата и така нататък. Песента и танцът са мостове, прекарани към невидими светове. Да изцеляваш означава да намериш изгубената душа и да укрепиш нейната жизнена сила. Малкото орле изоставя гнездото Хвърля се в празното пространство. Хвърля се в бездната, без да разбира защо. Тласкано от могъщите сили на живота. Разгъва криле и става орел. Възприеми смъртта като вечно завръщане. Нещата си говорят вечно. Без оглед на времето и пространството. Там, където е окото на човека, няма нищо, което да хванат ръцете му. Защото навсякъде гъмжи от неуловими светове. Важно е само това, което виждаш с дълбоко затворени очи. Чи важно е само това, което виждаш с дълбоко затворени очи. Погледай огън от дърва и заобичай огъня. Огъня ще ти стане брат и ще ти предаде топлината си и своята доброта. Давай онова, което искаш да получиш. Осъзнай пълнотата на живота на един стрък трева и ще бъдеш спасен. Мъдрият обитава в сияйна самота. В него има място за среща с цялата природа. Какво е самотата за истинския индианец? Самотата е изправяне на очи в очи с себе си, без подкрепата на другите. Че изправяш се срещу себе си, без подкрепата на другите. Научи се да мълчиш, за да чуваш себе си и духът на мъдростта ще ти отговаря. Приеми самотата като озарение, като чиста светлина, която черпи себе си, извън, която черпи от себе си извън света. Тишината не е празна. Тя е наситена с присъствия. В нея човекът никога не остава сам. Тишината дарява хората с нови очи, за да виждат и с нов дух, за да разбират. В самотата достойният човек не трепери, не изпитва никакъв страх. Тук Той е омиротворен Дух. Помирен със себе си. Изпълнен със себе си. Приеми самотата като повик. Тя означава, че Духът Ти Те търси. Самотата пази човека от самия Него. Не я смятай за ограда и крепост, а за извор. Смятай самотата за извор. Без любов самотата е само суха земя, безводна и без светлина. От нея нищо не никне. Страхът е враг на самотата. Искаш ли да си сам? Най-напред победи страха. Ето защо индианците минават през тъмната нощ, тъмното страдание. Самотата е царският път на пробуждането. Самотата е особено място на силата. Не на енергията. Особено място на силата. Мъдрият Черпи сила от своята самота. Самотата кове стрели от светлина. За духовният път е нужно само едно. Остро, всеотдайно внимание. Три думи. Значи за духовният път е нужно само едно. Остро, всеотдайно Внимание! Не забелязвай светът и ще уловиш вятърат. Думата вятър на индиански означава, както казахме и преди, е екател, т.е. означава духът. Само истинският човек притежава силата и способността, да постигне целите си. Никой друг не постига цели. Постига успехи, но не истинските цели на живота. Пак ще повторя. Само истинският човек притежава силата и способността да постига целите си. Разказвай истината и винаги ще ти бъде леко. Поред майите, любовта е мястото, където се става Бог. Ацтеките казват, Щом си стигнал до някъде, и няма вече път, и няма изход, тогава стани птица. Значи, когато нямаш път и нямаш изход, тогава стани птица. Преведено, думата птица в случая означава възход. Стани възход. Според инките, работа, която не е култова, е без значение. Значи ако твоята работа не си отдаден като култ, ако не си напълно отдаден, тя е вече без значение. Тя няма да бъде твой истински учител. Така. И минавам на последната идея за размишление.